venti e dodici tabula rasa buonasera I, I, I, I, cominciamo così con uh, questo ritmo un po' veloce siamo in ritardo di ben undici minuti perché sono le venti e undici oggi mezzetta si è trascinato un po' più avanti ma non è un problema recuperiamo in coda e Dolbo, buonasera anche alla mia socia qui a Serena, ciao. Ciao, buonasera. Eccoci. Sera. Oggi è di nuovo la puntata dedicata al mondo del fumetto e avremo eh, due interviste ad un autore e un'autrice e poi insieme a una libraia dall'altro qui di una libreria che a cui noi vogliamo bene, che è Tuba Gio al Pignieto, parleremo del di un libro, un fumetto importante perché ha appena vinto un mesetto fa uno dei premi più prestigiosi, se non il premio più prestigioso in Europa, che è la, il il miglior fumetto al Festival di Angoulême che si tiene in Francia più o meno intorno alla fine di gennaio ogni anno. E gli altri due interviste e libro quali sono? Ehm faremo una chiacchierata con il dottor Pira per parlare del suo ultimo libro pubblicato con Coconino che è super relax ultra accadì 1080 e poi eh, intervisteremo anche Elisa Menini eh, per il suo nuovo eh, pr primo fumetto, diciamo esordiente, che è Nippon Folklore, Leggende e Miti del Sollevante per eh, Oblomov. Sì, che è un fumettone. Anche questo è un fumettone. Oggi vi, vi, vi parleremo di tre fumetti diversi, ma eh, che tutti e tre hanno più di un motivo per essere eletti, perché poi la verità è semplicemente questo, sono tre fumetti che a noi sono piaciuti molto e proprio di questo andremo a parlare dopo i divo e cominceremo proprio da Dottor Pira. Marjon credivo con Marchion diamo un benvenuto un abbraccio a dottor Pirean collegamento qui su Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Eccoti. Qui abbiamo Serena che voleva fare introdurre e raccontare chi siete <ride> i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Sì, diciamo che per chi non uh, non conosce il dottor Pira uh, è interessante sapere intanto come ha iniziato a fare i suoi fumetti, perché era lontano 1997, quando in era in viaggio con dei suoi amici e uno di loro ha iniziato a dire frasi senza senso e a raccontare una storia chiedendo di prendere appunti e dottor Pira ha preso gli appunti e da questi appunti ha tratto il suo primo fumetto che parlava di lavatrici che giocavano a cricket, più o meno. E dall'ienza da per sì, raccogliere siccome sì, Eh? Diciamo che più o meno dato che diciamo che <ride> m'ha ispirato eh, quella quella cosa là che è successo e poi ha cominciato a far fumetti da quello. Le lavatrici eh. che giocano a cricket. Che que no, quel monologo di quello parlava questo mio amico che stava probabilmente canalizzando qualche entità, secondo <ride> secondo noi. E poi come detto che ho fatto non parlava di quello parlava di sassi che stanno bene. Ah, vero, giusto. Ehm <ride> <ride> um, da lì eh, ha creato le sue prime fanzine, eh, dalle copertine più fantasiosi, diciamo, copertine con foto di gattini, eh, foto di di persone anziane. Questi fumetti sono poi stati raccolti dal 2000 in poi, circa, sul suo sito internet che viene costantemente aggiornato, che è fumettidellaglebba.org. Quindi per chi non lo conoscesse e volesse lagersi qualcosa può andare tranquillamente lì, è tutto gratis. Eh sì. Ce ne sono un milione. Ehm ma oggi parleremo di un libro che ha pubblicato per Coconino, che è super relax. Sì, ha... è uscito non troppi mesi fa, comunque lo scorso anno lo scorso perché anno, siamo a febbraio, ok. mi è uscito appunto alcuni mesi fa un uh, un fumetto che prima di tutto e un fumetto che nasce come autoproduzione nel 2017 e che poi è diventato un bel eh, librone di 220 pagine ehm con una copertina molto vaporwave eh, che ha anche un poster eh, che potete appendere nelle vostre stanze. Sì, è pubblicato per Coconino, lo ricordiamo. Vada, eh, io voglio dirti subito una cosa di del tuo fumetto, lo dico proprio così diretto e schietto, mi ha fatto ridere. Ed è una qualità secondo me enorme, no, una roba che fa ridere, soprattutto quello che è il mondo del fumetto barra come come viene chiamato ormai, no, per farbe darsi un tono graphic novel che è, che spesso e volentieri è pieno di questa narrazione molto auto eh, biografica, autoreferenziale, spesso e volentieri anche molto depressiva. Perché la verità, è sì, è vero. Adesso. E quindi quando ogni tanto uno ha qualcosa che fa ridere, dici "Vedi, è la cosa che fa ridere, che bello". Sì, eh. ehm il libro parla di gatto silvestre che vuole praticamente liberarsi di Titti perché lo stressa troppo <ride> e vuole ritrovare il relax, in breve, ve la racconto in breve. Cioè tutta una ricerca, no, grado per grado del relax. E quello che che ci interessava così sapere da te ehm è perché Ti viene l'idea di scrivere un libro sul relax? Guarda, io non i eh, sui motivi non so dirti precisamente che era era un periodo che ero rilassato, avevo fatto ho chiuso un lavoro grosso e e quello che devo fare in quel periodo era andare al mare, perché m'era me m'era venuta la DJ di Pollini che non me l'era mai venuta prima, e allora mi ha detto "Guarda, se vai al mare non ti viene". E allora andavo al mare tutti i giorni e non c'era niente di particolare da fare, mi sono messo a fare quel fumetto lì ma prima cioè non pensavo di farci un libro, c'ho fatto dei episodi brevi che sono pubblicati sul sito, li pubblicavo sul sito e, e poi a man mano aggiungendo dei pezzi, ne è venuta fuori quella storia lì. Però eh, il motivo cioè non è fatto per insegnare qualcosa, semplicemente che passavo il tempo così e poi mettendo tutte le storie una dietro l'altra ho detto "bah, aggiungoci un pezzetto qui, un pezzetto là e viene fuori una storia unica". Eppure che l'ho posso... progettato, sì, Però... è il prim primo libro che faccio senza sapere cosa esce fuori e devo dire che è venuto meglio degli altri è molto più rilassante fare le robe senza programmarle, insomma. Poi la scusa, se parte, vabbè, un libro parla di sassi che solitamente, no, il sasso è una figura ferma, spesso è volentieri, eh. no, soprattutto i, i, che ne so, mi vengono in mente i sassi al mare o lungo un torrente, stanno là e Sì, anche... ah, quello lì era una storia di una pagina, eh. Vengono sì, anche bagnati veramente... dal mare, no, dall'acqua e quindi è molto rilassante il sasso. Poi torni di nuovo, no, in un immaginario di relax che il gatto selvesto inseguirà e che ma no, no, non sarema a svelare se poi arriverà al relax massimo, però mi mi sembra che c'è sempre un filone, no, di ricerca del rilassante. Li ho trovato così Papalardo. Eh probabilmente sì, cioè io in genere fa quando faccio tipo questo libro qua, l'ho fatto e non so che cioè mentre scrive non sapevo che senso aveva dopo quando in genere quando faccio le presentazioni in giro capisco perché ho fatto quel libro lì e, e ultimamente ho pensato che effettivamente la, la situazione di relazio è quella in cui mi vengono meglio le, i fumetti quindi eh, diciamo che sono sono costretto a rilassarmi per lavorare adesso ah che mi sembra perché? una cosa piuttosto positiva sì, <ride> infatti sì, nel sì, libro cioè, è ben specificata la cosa, questa cosa cioè Ehm Gatto Silvestre nelle sue avventure incontra molti personaggi eh, tra cui vabbè Sonic, eh, non voglio svelare troppo però c'è anche Nicolas Cage, insomma, ci sono una serie di avventure ehm e uno di questi personaggi in qualche modo gli spiega la differenza tra riposo e relax. C'è una frase emblematica che dice "Le vie che conducono al relax possono essere tutt'altro che rilassanti". E quindi cioè tu in fondo hai una tua concezione chiara del relax? Sì, sì, sì, sì, la sto capisco capendo ultimamente, diciamo, dopo aver fatto sto libro. La cosa che ho pensato è che cioè noi con, normalmente consideriamo il relax come lo opposto dello stress, no? Quindi lo stress lo colleghiamo al lavorare di solito e il relax al riposo. In realtà ehm il lavorare lavoriamo per perché dobbiamo sopravvivere di base, no? Se non ci disfarremmo, ci imporremmo sempre. Ma il riposo come concetto è più legato al lavoro perché ti riposi per poter ricominciare a lavorare, quindi sia lavoro e riposo sono legati all'ambito della sopravvivenza. Il relax è un altro ambito. Ok. Quindi è una cosa che va a volte contro l'istinto di sopravvivenza. E okay. quindi è anche un concetto pericoloso, diciamo. Posso dirti che io me lo faccio tutta un'altra idea di te. Ve lo dico proprio così adesso ascoltandoti. Invece di una persona sì. no molto nervosa, sempre all'insapimento di de, no de, del momento per cui svaccare. Io ti faccio un esempio, eh, questa settimana sapevo di avere soltanto un paio di sere che potevo stare a casa a cena, cucinarmi libero e io erano già giorni che mi preparavo mentalmente dicendo "Oh cavolo, finalmente martedì e mercoledì posso stare a casa tranquillo senza fa niente pensa nessuno ed ero quasi saltato e aspettavo quei giorni no agonando e pensavo che tu fossi un po' simile in questo o anche molto impalizzalo invece sei molto rilassato e questo mi sorprende Beh, però se no, tu sì, leggessi il sì, libro Sì, sì, fino... eh, no. Non no, costretto no. a rilassarmi, eh, non è. Vabbè, perché probabilmente ti avevi trovato già un equilibrio così. nel senso che com come dici te il tuo lavoro è già un modo per te di um... Sì, sì, sì, mi rilassa adesso il mio lavoro, sì, sì. Il tuo lavoro ti rilassa proprio. Non passato da in senso. Non è sempre stato così, però è una cosa che ho conquistato nel tempo, per fortuna. Quindi c'è un po' di autobiografia anche in questo in questa. Ma chiaramente l'ho scritto io, cioè non è <ride> è la differenza se l'autobiografia parli dei fatti pratici che ti capitano e in quel caso se raccontassi una mia giornata potrebbe essere divertente, ma è nel senso senso di fianoioso perché non è lì in quel momento, se vedo un cane buffo dico ah che sai ho visto un cane buffo e però se non sei lì non sai quanto era buffo quel cane, non so quindi, sono due robe diverse, una cosa invece che ti viene raccontata da te ovviamente c'è una parte di te, però non sono i fatti pratici. Certo. Ehm allora Eh, diciamo che per, per chi non ti conosce diciamo che tu sei famoso per i tuoi eh, fumetti disegnati male nel senso che il tuo stile ha uno esatto. stile molto particolare ehm sei stato uno dei primi forse il primo in Italia almeno che io sappia ehm a a trovare un nuovo tipo di di linguaggio nel disegno ehm anche in questo libro mi sembra di di trovare cose diciamo sia cose del passato che anche cose ehm cose nuove nel tratto, cioè mi sembra che ci sia ehm, tanto ci sono sicuramente due stili diversi all'interno del libro ehm e ti volevo chiedere se ci spieghi se se sono usati in maniera drammaturgica anche il colore, mi sembra che eh, si evolva a seconda del diciamo del livello di relax. Ehm um, c'è um, a cosa ti sei ispirato per questi due stili e se c'è un valore drammaturgico? Mah, diciamo che tipo la prima parte è disegnata cioè nella maniera più più naturale possibile e ed effettivamente c'è, io ho iniziato con uh, fumetti che poi c'è sempre questa cosa che come tu l'hai detto male per definirlo, ma in realtà e uh, boh, sì, no, oh, so anche disegnare bene, nel senso <ride> sì. eh. Non devi convincerci, non ti preoccupare. No, no, no, ma non è che voglio convincere che non mi non mi sembra importante come è disegnato una cosa se è disegnato tra virgolette bene o male e, e ne, negli anni ho trovato molto più interessante disegnare con quel tipo di tratto lì. Eh mi sembra strano che sei ancora c'è ancora a fare delle con, delle del divisione di questo tipo qua perché sarebbe come se nel mondo dell'arte ti dicesse che ne so il uh, andiamo a vedere una mostra di quadri disegnati male vai a vedere Picasso. No, ma diciamo che era sì, più un preambolo per dire che comunque in questo libro c'è una parte che in realtà è tutta in 3D, è tutta Sì, sì, sì, ehm... sì, no. No, no, infatti per quello dicevo eh, non, non sto dicendo tipo io sono Picasso, però ci sono tanti <ride> tipi di disegno. Eh, che si possono fare, no? E quindi ultimamente mi sto anche ponendo meno il problema di quale tipo di disegno esci fuori. Quindi quello è uscito fuori all'inizio, c'era un tipo di disegno che funzionava meglio in quella parte di più semplice e poi man mano che aumentavano dato che il libro funziona a livelli di relax, doveva anche cambiare il disegno, infatti per quello c'è voluto un periodo d'amaturgico, ma un po' involontario, perché man mano che prendevo di più a disegnare quella cosa lì, la disegnavo in maniera diversa si è venuto in maniera abbastanza naturale, non era progettata quella quella cosa, ma stava bene, cioè mi mano che la facevo dicevo "Ah, questa tavola va meglio un po' più dettagliata perché essere più rilassante da guardare". Sì, sì, naturalmente deve essere più un passaggio veloce, tecniche incredibili in 3D, vediamo il mondo intero dall'alto. C'è tutta una parte psichedelica che doveva essere delle tavole delle tavole in cui ti fermare un po' di più, disegnate in quella maniera lì il tipo di ispirazione vi dico in quel periodo là eh, mi ero preso bene di di manga negli 90 e un po' di altre cose adesso non faccio cita più autori perché non mi ricordo neanche i nomi adesso in questo momento però ehm ci sono del, del manga che arrivano certe cose qua soprattutto quelle fighe dei nerd che è la roba un po' più commerciale ma ci sono anche del del fumetto giapponese delle cose mi ha sempre molto pazze. Anche e... molto comiche se per questo, no, pensiamo alla Muche, uno dei, uno dei manga più famosi che è fondamentalmente è anche molto comico. E io sì, infatti sì, volevo sì, rimanere Sì, è anche molto strano. Tra l'altro eh Sì, assolutamente. Bye bye, scusa. Tra l'altro una parte del fumetto me l'ho visto sto film di Lamuke, La Muche, The Musical Dreamer c'è tutto un discorso sul che, che è un film molto strano perché la, il regista era Mamoru Oshii mi sembra, che è lo stesso che ha fatto il corso in The Shell e quindi c'è tutta una parte in trippona sul concetto di tempo eh, di tempo circolare e quello in parte anche come storia mi aveva ispirato, c'è qualcosa di quello sì. pure. Ascoltami l'ultimo rimanendo solo sull'argomento andando pure a chiudere Le dicevo prima, no? Spesso se volenteri, cioè è difficile trovare un fumetto comico che non sia un fumetto di strisce, no, io ieri sera stavo cercando di fare mentro gale a parte che la mia memoria ormai c'ha al massimo 30 mega di spazio in generale e stavo pensando che l'ultima cosa che ho letto che mi ha fatto ridere era un fumetto di un autore francese di cui in questo momento non ricordo il nome che era che chi ha paura della della volpe cattiva uscito 2 o 3 anni fa per Rizzoli e un fumetto che a me mi ha divertito tantissimo, infatti quando poi ho letto il tuo fumetto qualche mese fa ho avuto la, la la la stessa sensazione di nuovamente sfogliare un libro a fumetti e divertirmi. Allora, puoi consigliarci qualche autore o autrice di, o anche uno che hai letto che ti è piaciuto che ti ha fatto ridere, perché appunto, anche ogni tanto pure per, per togliersi, a noi ci piace pure il fumetto l depressivo, l'autobiografico. <ride> ora dopo un po' pure bastano, tutti c'hanno i miei problemi, non soltanto voi che disegnate. E <ride> infatti. Allora e adesso una pipa coi nomi e in realtà non leggo tanti fumetti. Perfetto. Che me li faccio da solo. <ride> <ride> poi poi me li ricordo, me li rileggo, facendoli molto in fretta, funziona sta roba, sembra assurdo, ma funziona. Però mi ha fatto ridere eh c'era un tempo diceva Mark Beyer che mi è piaciuto anche tanto come disegno, è un autore americano che c'era sul un quella rivista di di German Sì, erano astrali. Purtroppo non ho uscito mai ehm. in Italia, però okay. vabbè, ne ho trovato quando stavo abitavo all'estero. E mh, e poi uno che mi fa molto ridere eh, giapponese eh, si chiama Enomoto, Ishu Enomoto, di cui sono usciti due volumi per Magic Press. Te lo dico con precisione perché ce l'ho in mano adesso, eh, per eh, fortuna, te lo dico perché dici <ride> perché io sono curioso, anche chi ci Enomoto, ascolta magari eh. è curioso. Il romanzo di Fumio Kishinamoto è bellissimo secondo me, cioè fa proprio ridere, uno di quei fumetti con delle uh, robe anche tipo la merda e le cose sconce però usate da un giapponese in maniera folle che secondo me fa molto ridere. C'è sì, un immaginario completamente diverso da chi vive da quest'altra parte del mondo, questo è poco, ma sicuro che siano romanzi, come sì, che ne parleremo anche un cinema, po' di cinema, infatti dopo ci ci arriveremo dopo con la, con la prossima ospite E mh, sì, guarda, io c'avevo solo un'ultima cosa da chiederti, perché sul libro c'è scritto che l'hai scritto interamente in spiaggia e alle terme e mi chiedevo se questa cosa fosse vera e quanto per te contasse l'ambiente intorno a te per scrivere è qualcosa. È, ver è verissimo ed c'è la gente che lo può certificare. E, e tra l'altro non so perché non ci credeva nessuno, tanto che quando avevo mandato il comunicato con metodologica al tipo che l'autore ironicamente diceva di aver fatto il fumetto così. <ride> Però eh in effetti ha fatto tutto così, non avendo progetto della storia, il modo in cui lo scriveva tipo andare nelle porte di Bassanti e disegnare quello che veniva senza porsi il problema di che facesse ridere o meno, cosa esiste fuori. Quindi non solo è vero ma è necessario, cioè il 1 di maggio sono andato alle terme anche se c'era nuvolo perché dovevo lavorare e questo e eh a volte bisogna farlo. Grazie. Eh. Io guardo, per noi siamo eh. arrivando in chiusura e ti ringraziamo, c'è molto rilassato. Tra sì, infatti mi sento arrivi meglio. arrivi in apertura di trasmissione, quindi le prossime due interviste nella prossima mezz'ora e 40 minuti le faremo molto rilassati perché ci hai aiutato a scioglierci e a tranquillizzarci. Metto sulla tisana. Ah, Anche semplicemente la tua voce oltre al tuo fumo riesce a rilassare. Comunque Però grazie, c'è un più caffè rilassante, <ride> così gli SMR, tipo che ho detto su YouTube, parlo e <ride> io. Esatto. Comunque Forse grazie. Un nuovo business, grazie del suggerimento. Grazie perché noi lo consigliamo, comunque è un fumetto che ci ci teniamo a consigliarlo, Dottor Pira Super Relax Ultra CD 1080 e eh, edizioni, una bella edizione della Cocunino, prezzo €22, euro, ma soprattutto riuscirete io, io spero che riuscirete a divertirvi tanto quanto noi. Grazie Kira, a ciao presto. Pira, grazie. grazie a voi. Ciao ciao. Ciao ciao, ciao grazie. per Tabulareza Radio Onda Rossa. Abbiamo qui in collegamento Abbiamo in collegamento Elisa Menini, eh, giovane fumettista romagnola, al suo esordio con eh, Oblomov Edizioni. Benvenuta Elisa. Ciao a tutti, buonasera. Ciao. Hai fatto un librone Elisa, te lo posso Scusate questa confidenza, ma hai fatto un librone. Un bel librone. No, gra grazie mille. Io purtroppo quando finisco un lavoro, no, tendo sempre un po' a a distaccarmi e quando le persone mi dicono comunque che eh, lo trovano fantastico, io devo di nuovo, no, rientrarne l'ottica che comunque l'ho fatto io, perché <ride> vederlo stampato è è insomma una cosa nuova anche per me, diciamo, quindi devo ricollegare un po' tutto. No, no questo libro è è molto bello, molto interessante, ehm è una raccolta di sette racconti a fumetti di antiche leggende e fiabe del folklore giapponese. Ehm e eh, diciamo che ci sono tutta una serie di appunto di ehm di belle differenze dalle dalle fiabe mh, occidentali, tutta una serie di eventi eh, strampalati che almeno per a noi appaiono così come una volpe che sfida un tanuki che è un un animale eh, giapponese mitologico giapponese, non credo che esista, non lo so, forse sì. Mm, eh. In realtà è una versione diciamo orientale del porcione, porcione europeo ah, okay. loro ce l'hanno è leggermente diverso, un po' più marroncino, però esiste comunque, ci vuole comunque. Esatto. E poi ci sono c'è un gran anche che l'etica con una scimmia, un gatto con due code che danza per la sua padrona, una carpa che si trasforma in una donna, insomma, tutta una serie ehm di cose meravigliose, di trasformazioni e e quindi, cioè, quello che che mi interessava sapere intanto è come mai hai scelto eh, di parlare ehm di storie folkloristiche giapponesi, che tipo eh, di di passione hai per il Giappone? Mm, ok, allora, la domanda è molto ampia, cerco di essere breve perché tendo a essere un po' logorroica, non so quando come quando mi chiedono mm, perché ti piace il Giappone, potremmo stare qui fino a domani mattininale, <ride> 8:00 e eh. Comunque molto sinteticamente, mm, a me piace il Giappone, leggo manga, guardo anime da quando ero piccola, però mm, ho sempre pensato che loro sono più bravi di noi a fare il manga, cioè nel loro genere, no, sia lo shojo che lo shonen che sono no, un po' da ragazzo, un po' da ragazza, loro sono imbattibili, quindi in che modo io potevo mh, esprimere comunque, no, attraverso il fumetto l'apprezzamento che io ho per questo posto, questo paese. E quindi ho deciso di raccontare quello che per noi è un po' meno conosciuto, cioè il loro folklore. Quindi mh, come dicevi tu prima, no, nelle mie storie comunque è molto presente la natura, che è una caratteristica fondamentale della loro tradizione, mh, come possiamo dire fiabesca, ma neanche perché loro le loro non sono fiabe come le nostre. Quindi la natura ha un insomma un'importanza grandissima e non è neanche mh, né negativa né positiva, diciamo che noi siamo abituati, no, con e eh, io dico Walt Disney, però in genere il bosco, no, mh, la foresta sono ambienti oscuri che ci fanno paura, mentre da loro eh danno delle possibilità di trasformazione, di cambiamento, quindi è molto interessante vedere come ci sono dei punti in comune, ma anche delle differenze enormi rispetto alla nostra tradizione di genere di rurale, ma non è orale, quindi insomma, così Sì, infatti sì. Mh... <ride> quello che, che mi sono documentata eh, eh, oh, appunto nelle fiabe giapponesi diciamo in generale oltre che in quelle che incontriamo nel tuo libro ehm, c'è una appunto c'è una ehm, la natura occupa una posizione di rilievo eh, c'è tutto un rispetto per la natura e questo dovrebbe essere radicato e in Giappone anche a causa della della più antica religione che loro seguono che è lo shintoismo che appunto uh -huh. venera venera la natura e e infatti anche nel tuo libro eh, i paesaggi i mh, i fondali dei fiumi, i fondali marini, ehm le nuvole, il cielo, gli animali stessi sono trattati con una bellezza incredibile e quindi eh, mi chiedevo a cosa ti fossi ispirata proprio per questa parte grafica così eccellente perché hai davvero un dono mi viene da dire Guarda, in, io sono contenta che questa cosa venga fuori perché io sono stata veramente scrupolosa nella ricerca iconografica, cioè che mh, se dovevo disegnare una montagna giapponese, un sasso, un filo d'erba, adesso dico tutte le parole con la S così si sente bene da dove vengo. Brava, brava. E <ride> io ho guardato semplicemente tutte le stampe che mi chiamate un chio e che sono state mh, Insomma, nella tradizione giapponese dal 1600 in avanti, molto mh, naturalistiche, diciamo, noi avevamo i Siamingi con i vasi di frutta, le nature morte, loro avevano queste stampe piene di riferimenti, quindi in realtà io ho fatto un lavoro veramente di ricerca, di ricerca per non essere approssimativa e per dare comunque l'idea che tutto quello che disegnavo aveva un senso. Ci richiamo appunto al Giappone anche. Guarda, io posso dirti che quando mi sono ritrovato in libreria a sfogliare il tuo libro, se non avessi letto in copertina un nome e cognome italiano, probabilmente avrei pensato <ride> che avevo di fronte un mangaga, una mangaga, perché il l'edizione è molto bella, ma l'Oblomov ci ha abituato a edizioni molto problema. curate e fatte bene e belle, però proprio perché non ci sta nessun elemento che possa pensare che un libro del genere non fosse di un'autrice o di un autore giapponese. Te lo dico, va bene, va bene perché anche un po' eh, non è così semplice vedere autori italiani o d'europei eh, pubblicare in Italia col lo stile proprio quello del del manga, oh. ci hanno provato alcuni, eh, ci mancherebbe ricordo sì, eh, Lawrence eh, pochi anni fa. Sì. Eh, quindi non è che non ci si prova, però tu è proprio è proprio Questo è. sembra quasi di stare davanti a un quadro di Kusai o di Roschige, ha più appunto è più iconografia risalente a centinaia di anni fa e proprio dedicato al Giappone, c'è è... proprio un, cioè, si, si vede che il, il trasporto, l'amore o la fascinazione che hai per un paese, mi sembra abbastanza abbastanza scontato tu usi il manga per raccontare un paese, non tanto per raccontare, sì, anche per raccontare delle storie, però per raccontare una cultura, una tradizione, quella di un paese. E noi te ne siamo grati. <ride> Grazie mille. No, tra l'altro è uno stile dove io non immaginavo assolutamente di sviluppare un un libro nel senso che è nato da un momento veramente di crisi artistica dove puoi prendere un sacco di strade, no? Quindi puoi diventare molto grafico, puoi diventare digitale, puoi diventare descrittivo, piuttosto che naïf. Io in quel momento avevo un catalogo di stampe giapponesi e ho detto "Ma perché non proviamo a metterci in quest'ottica e mh, mi rendo conto adesso che non non disegno più così da qualche mese, ormai un paio di mesi, sono tre o quattro da quando ho chiuso il libro. Sicuramente se dovessi continuare mh, farei un'evoluzione, nel senso non con uno stravolgimento, però arricchirei ulteriormente, quindi è un, una diciamo che questo è una base per me tanza poco non so dove mi porterà e eh, non è impossibile saperlo, però mi rendo conto che ci si può lavorare ancora sopra tantissimo. Ehm sì, anche se hanno già sembrava una roba perfetta, ma eh, in generale mi chiedevo invece per quanto riguarda la parte eh, scritta e narrativa, per tu mi dicevi, uh -huh. ci siamo sentite prima, mi dicevi che mh, queste fiabe quando tu le hai lette erano ehm sono state erano scritte in poche righe quindi mi chiedevo intanto come avevi lavorato sulla scrittura e poi se avevi avuto se avevi usato dei testi di riferimento particolari Allora, il testo, diciamo, mh, che mi era stato consigliato da Vincenzo Filosa, erano mh, è un saggio, penso degli anni 80 di Shibe giapponesi di Einaudi, che è una traduzione di un altro testo giapponese che raccoglieva nei primi del 900 tutta una serie di leggende, quindi mh, lì ce ne sono un sacco, però sono leggende molto mh, non racco non raccontate tanto nel dettaglio, perlomeno non quelle che ho scelto io, perché eh, io ho scelto storie che comunque stavano in 15-20 pagine, non più lunghe, se no sarebbe diventato un libro sestante, quindi le ho dovute in un certo senso espandere. Ed essendo comunque un linguaggio mh, diciamo mi viene a dire fiabesco di nuovo, ma non è così. Sì, però è molto semplice. Dire. Come esatto, comunicazione diretta. Non non, non c'era la necessità di mettere un dialogo molto specifico, quindi mh, ho dovuto semplicemente allargare il testo, mh, aggiungere qualche dialogo rispetto allo standard ok, ci vediamo domattina, che bello ci vediamo domattina, no, magari si dicevano qualcos'altro in più, però Lì è stato anche il lavoro del mio editor molto molto bravo in Nobelmo che mi ha aiutato veramente a scrivere correttamente in italiano perché noi oggi siamo abituati, no, che il cellulare e i computer ci correggono dappertutto mm. e quindi il lavoro dell'editor lì è stato veramente fondamentale. Però è, è citato appunto fino okay. ad un altro degli autori italiani che si è cementato proprio col la diciamo tra virgolette il manga no? ricordiamo no? ad esempio Vincenzo Filosa che qualche anno fa uscì con Viaggio oh, a Tokyo eh, eccetera eccetera così tanto perché il figlio unico perché sì. c'è il figlio unico perché c'è c'è ovviamente mh da lettore o da lettrice, una fascinazione per tutta la produzione giapponese esiste, uh -huh. è innegabile, uh -huh. no? Il manga sì, fa parte della degli storia degli anni 80, però Voi, siamo negli anni bevuti. 70, sono cresciuto con con i primi fumetti, no, i primi cartoni animati giapponesi, che erano Goldrake, soprattutto Goldrake, che ero che ero piccolo e quindi ci rimane una certa fascinazione, attrazione o anche semplicemente affetto, sai, sì, così. Senti, uh, chi è autori allora rimane, rimanendo in Giappone, autori autrici sì. giapponesi che non dico che ti hanno ispirato perché è abbastanza, però che ti piacciono, che trovi Allora, io ho um, inizialmente quando sei piccolo tendi a leggere Dragon Ball piuttosto che Ken il guerriero, perché sono quelli che guardi in televisione, quindi li vai a cercare in edicola però ultimamente mh, sono stati tradotti un sacco di autori di un genere che in Giappone va molto che è il seinen, no? Che è il manga per adulti, da noi forse può essere associato un po' alla graphic novel, ma mh, non è proprio la stessa cosa e c'è praticamente entrata tematiche per adulti, quindi può essere l'horror, può essere lo splatter, può essere il poliziesco. Ora io mi concentro più sull'horror e lo splatter perché mm. a me mi piacciono tantissimo. Cioè non si direbbe disegno gli animali con gli occhi grandi, belli, dolci, però io lego delle cose che delle volte spoglio la pagina e dico "Madonna, ma chi l'ha disegnata?". Però mi piace, quindi e eh, è un po' questo, insomma, questa cosa borderline di amare loro e eh, mi piace tantissimo Giunglito. Ah, pure Maruo che è stato, insomma, l'ha pubblicato quel con conino, quindi quelli lì li ho più o meno tutti, e questo è un amante appassionato di quelle cose lì. Quindi si sì, è citato del autore allora sì. abbastanza anche anche da noi che ne sappiamo meno di te è abbastanza conosciuti. Guarda, io ci tenevo a sottolineare che il cappello di paglia, Momotaro, il gatto a tre colori sono usciti singolarmente eh, in, come autoproduzione eh, tua e uh -huh. mh, quindi erano usciti tre Albetti eh, per Incubo alla balena, sono edizioni limitate, non so se se ancora esistono, se qualcuno sia esaurita. Ehm Mosto Belle, eh, mi pare a, non so se erano tutte o comunque almeno una di loro era rilegata a mano ed erano serigrafate ehm quindi ti chiedevo se ti andava di raccontarci giusto per chiudere questo questo tuo collettivo, se ti ha aiutato a a lavorare in un certo modo, se ti ha spinto, se ti ha dato una mano a lavorare insieme No, tutto giusto quello che hai detto, noi Incubo la balena è è nato ormai, penso che siano 7-8 anni anche di più, dopo un corso di fumetto tenuto da Alessandro Baronciani che a Pesaro aveva a, a disposizione un pomeriggio a settimana per unire degli appassionati di fumetto che volevano provare a fare fumetto e dopo la fine del corso ci siamo ritrovati a, insomma io e gli altri ragazzi a voler provare comunque a pubblicare qualcosa di nostro perché all'inizio la forza del gruppo secondo me serve perché tu sei giovane noi eravamo appena usciti dalla scuola superiore alcuni dall'accademia quindi non avevamo idea di come funzionava il mondo del fumetto men che meno quello dell'autoproduzione e se uno lo fa da solo non lo fa è diverso che farlo in gruppo. Quindi abbiamo iniziato facendo delle ant delle antologie che erano semplicemente ognuno ne faceva un racconto, poi raccolto in un volumetto formato tascabile, quindi molto molto semplice, senza grandi pretese. E poi da lì sono partiti una serie di progetti personali, perché poi le tempistiche di ognuno si sono diversificate, io posso disegnare una volta a settimana, io disegno tutti i giorni e quindi a seconda delle esigenze personali Ogni l'anno io ho pensato a un progetto individuale e io sono uscita con Momotaro che era appunto la prima storia che ho fatto e siccome avevo un sacco di tempo libero con l'estate ho detto perché non la stampiamo a mano in serigrafia e vediamo come va. E quindi da lì in poi ovviamente l'esperienza della serigrafia non l'ho ripetuta perché sono stato un lavoro veramente da matti e quindi sono andata in tipografia E le successive le ho stampate in tipografia, poi ogni anno, ogni festival presentavo una una nuova uscita, diciamo, non a puntate perché comunque cambiava la storia, però era un volume nuovo. Sì, infatti se vi trovate in qualche festival del fumetto passate alle autoproduzioni perché spesso e volentieri i ragazzi di Incubo e la Balena sono presenti e Oh, sì, chi sono? 1, 2, li, li piazziamo sempre tanto. Da qualche parte. Elisa, ti ringrazio tanto. Veramente, ti ringrazio, grazie a voi e soprattutto anche in bocca al lupo per eh, per questo momento che è uscito relativamente da molto poco e quindi sì, ti diamo in bocca al lupo. Ti diamo in bocca al lupo e assolutamente lo riguardiamolo, ricordiamolo, ricordiamolo, 128 pagine, una bella edizione, un formato 21x30, quindi parliamo di un bel volume esatto. grosso, il prezzo Edizioni Oblomov, il prezzo è €20 euro. sul sito della Oblomov è acquistabile con lo sconto senza spedere spedizioni, quindi volendo no. Direi eh, che si può fare. Abbiamo sì, infatti si può si, può, <ride> si può fare. Grazie mille. Ciao, grazie. Appresso, ciao ciao. Ciao a voi, buon proseguimento. Ciao ciao. E ci sì, abbiamo fatto le 20:51, oggi stiamo andando un po' di corsa e quindi ci scusiamo un pochettino, dall'altra abbiamo un po' di anche qualche problema tecnico e voi non vi non ve ne accorgete, ma noi sì. E ora ci spostiamo con la terza intervista della della serata, andremo a parlare di un altro fumetto clamoroso perché quest'altro fumetto di cui parleremo è clamoroso, quindi aspettate un attimo, ascoltatevi questa traccia che poi torneremo di nuovo in diretta qui su 87.9 di Radio Onda Rossa con Tabula Rasa. sono le 20.55 ho sbagliato cursore, diamo il benvenuto a Viola della Riberia Tuba ciao, ciao, buonasera ciao, ciao. Viola Ciao e allora, eccoci Ciao. qui perché eh, l'abbiamo già annunciato, oggi andremo a parlare eh, di un fumetto di cui avevamo proprio voglia di parlare, l'abbiamo annunciato appena vinto il il premio del miglior fumetto al Festival di Angoulême, che è il, pre, il che è il festival più prestigioso in assoluto che c'è in, in Europa. Europa, sì, aveva vinto anche dei premi statunitensi importantissimi e eh, l'anno prima e anche il Gran Juiniji eh, Guinici, perdon. È <ride> a ah, Lucca Comics e eh, come miglior graphic novel pubblicato in Italia nel nel 2018. Certo, parliamo. Uh, allora, il fumetto in questione è la mia cosa preferita, sono i mostri. L'autrice è Emil Ferris, è una sorta di debutto a 55 anni perché c'è anche una storia nella storia da raccontare, un'autrice che si ritrova a 55 anni a pubblicare un libro uscito nel 2016 se non sbaglio, ed è un autentico capolavoro del fumetto. Sì, sono sono molto d'accordo con tutto quello che avete detto fin adora, lo è e una nota piccola nota biografica, diciamo, rispetto all'autrice molto interessante è eh, che lei è è stata malata per più di 10 anni di una malattia che le ha praticamente bloccato il corpo compreso eh, compreso la la parte destra, tutta la parte destra compresa ovviamente le mani, le braccia, eccetera, e quindi lei ha reimparato a disegnare, eh ha reimparato a disegnare e questo è elemento molto forte della del corpo e anche di un corpo in qualche modo diverso, un corpo che reimpara a essere usato e anche un corpo che può essere percepito come mostroso è probabilmente un, un tratto distintivo che poi lei mette eh, fortemente nel testo eh, non è un caso che abbiamo un'autrice che ha questa storia così, così forte senza fare diciamo del biografismo però diciamo che siccome le, il corpo è predominante in tutto il disegno, in tutto il testo Mi sembra importante dirlo, ecco. No, sicuramente conta anche tutta questa parte biografica. Leggevo che addirittura lei ha iniziato prima a disegnare che a camminare perché è nata con anche con un problema gravissimo alla schiena e quindi sì. prima di imparare a camminare lei già eh, disegnava, schizzava eh, su quaderni che le dava sua madre, quindi insomma, direi che non è solo un, sì. un gossip, ma è proprio una cosa importante della sua vita. Sì, credo che abbia un'importanza, diciamo, nella nella storia dell'arte, c'abbiamo un'altra ovviamente grande esempio di questo questo tipologia qui che è che ovviamente fidalcalo, si anche mm -hmm. se ci sono delle grosse similitudini, anche perché poi nel nella mia cosa preferita sono i mostri, eh, appunto, l'elemento della mostrosità che è poi come la protagonista, la bambina spede, si, si vede e si disegna è determinante perché il suo occhio poi è, è l'occhio quello della protagonista appunto è l'occhio in cui si guarda in modo deforme eh, noi tutte leggiamo eh, vediamo con gli occhi di questa bambina che si percepisce come deforme e percepisce anche il mondo in questo modo, quindi diciamo il gioco sul mostruoso è un gioco che parte da un punto di vista di chi mostruoso ci si sente, ecco. Esatto, raccontiamo pure che parliamo di una di una ragazzina che della Chicago di fine anni 60, quindi no, anche per contestualizzare il tipo il tipo di racconto, ma soprattutto tutta la storia che è anche molto lunga, molto scritta e anche molto bella è accompagnata pagina dopo pagina da un disegno mh, non voglio usare troppi no, non voglio cioè non voglio enfatizzare però è un disegno che è mostruoso in vero senso della parola è straordinario non <ride> è... Sì, lo ha, lo ha, è, è un disegno biro o a volte a matita, ma c'ha comunque sì. tendenzialmente a penna proprio e, e, e c'ha dei tratti estremamente espressivi eh, che diciamo entrano poi dentro il campo un po' dell'horror, dello splatter, a volte sono realistici, a volte addirittura iperrealistici e quindi cioè l'autrice riesce a spaziare da eh, in, eh, attraverso generi hm diversi tra loro, prevalentemente con tutte le sfumature che vanno dall'espressionismo allo splatter, al iperrealismo e e c'è questo elemento fortissimo per cui il testo e il disegno si compongono insieme, tutto in, nella forma dell'eccedenza, cioè tutto eccedente. Il disegno è esagerata è esagerato e c'è anche le pagine stesse, così come le Le, le, le, le il estesto, diciamo, entra in modo anche preponderante a volte nel disegno se eh, lo, lo scavo lo attraversa e quindi è, è proprio molto forte questo elemento di esagerazione, ecco, lei lascia a rendere nel lo la, la, la, la distrazione attraverso l'esagerazione, è proprio una cosa che a sto parlarne pare una cosa strana, però appena si sfoglia <ride> eh, ci ci ne accorge subito, insomma. E poi ci sono anche 1000 temi che lei che lei attraversa dentro questo racconto, perché ci sono, è vero che siamo nel 68 e qui mi arrivano anche i riflessi del 68, ma mm -hmm. ci sta il tema, ci sta il tema della del razzismo, ci sta il tema della fa biasce sul tema no del dei reduci della della della guerra, ci sono 1000 cose, ma veramente 1000 cose, c'è la violenza perché poi tutto parte dalla da da una sua, diciamo, da che lei si metta ad indagare riguardo la scomparsa di una sua vicina di casa. Sì, esatto. Ma no, tra l'altro la morte una... che viene Sì, viene eh, trovata sì, morta. Appunto, mh, viene trovata Subito. morta. Eh, non si sa se suicidio o no, lei de... mh, diciamo che lei non crede nel suicidio, è una donna sopravvissuta all'Olocausto eh, mm -hmm. eccetera eccetera eccetera appunto ci sono 1000 argomenti, ma il profilo sia psicologico che questo thriller che poi è anche un thriller psicologico che accompagna in tutte le 400 e oltre pagine è veramente notevole e denso mh, da grande romanzo mi verrebbe da dire. Sì, io quando insomma a me è capitato di parlarne anzi qualche altra volta mi mi la parola che mi è venuta in mente è proprio quella di un libro mondo che è il libro mondo, diciamo, è, questa parola mondo a volte viene utilizzata con per per il genere, no, dei romanzi per per raccontare proprio un un libro che racconta esattamente un mondo. Qui eh, i mondi ovviamente sono molti, giustamente diceva da Chicago degli anni 60, dove è ambientata in cui si intrecciano c'ha eh, diciamo temi quali la povertà, il razzismo, ma anche diciamo i tutti i margini possibili di di quella società là di quella città lì, ma anche la scuola della della ragazzina, quindi diciamo la la la la differenza, ma anche c'abbiamo l'amore tra tra tra due tra, tra lei e, e una ragazza che incontra e poi c'abbiamo un mondo dentro un mondo che è quello della cosiddetta così come dire l'indagine sulla vicina scomparsa che è un mondo che è un mondo del passato, quindi tutto l'orrore della diciamo delle persecuzioni razziali della Shoah, ma anche tutto un mondo di oppressione e di eh, insomma tremendi confronti delle donne e e poi c'è un, un ulteriore mondo dentro il mondo che è quello dei rapporti familiari eh sì. estremamente complessi e drammatici, ma anche molto vitali nella famiglia della protagonista, quindi tra lei, quella triangolazione tra lei, la madre e il fratello di Zeke è un personaggio estremamente importante anche all'interno della trama. È divertente che lei si raffigura come un, un lupo mannaro, non questo lupo sarà superare, no, è eh, lei. Tanto sì, dall'inizio, quindi da bambina, è... no, lei è, quindi no, il suo personaggio e eh, la sua identità è di questa bambina con i denti da lupo mannaro che gli sbucano, no, da questa bocca ehm è un più importante, mettiamo diciamo questo sì. termine che è anche molto divertente, perché poi lei ci gioca anche, appunto, con l'immaginario uh -huh. mostruoso e ci gioca in una maniera incredibile. Ma anche cui, il fatto di rappresentare parce così è anche um, riguardo al tema della marginalizzazione perché lei eh, è figlia di immigrati e e anche per questo che lei ama i mostri perché gli stessi mostri sono dei personaggi ehm um, emarginati, vedi vedi Dracula, vedi Frankenstein, sono comunque come lei, dei diversi che non riescono a integrarsi perché non non gli le danno la possibilità. Sì, assolutamente. Io diciamo leggendo il romanzo Scusate il graphic novel po Poi sei vera, quasi un romanzo E anche un grandissimo romanzo E ho ho, mh, ho pensato tutto il tempo Chi sono questi mostri no? Perché da una parte eh, Il titolo è la mia cosa La cosa preferita sono i mostri Quindi in qualche modo mettiamo, Ci mettiamo dalla parte dei mostri Siamo portati a, a metterci dalla parte dei mostri La protagonista stessa Come dicevi giustamente È, è un mostro E si, si autorappresenta in questo modo tutte le, le gli inizi di capitoli, diciamo, di sono aperti con una pagina di un manifesto horror incluso da un Quindi, diciamo, i mostri sono sia quelli che hanno ci piacciono e siamo vicini, siamo portati a essere vicini, però i mostri sono anche invece i mostri che eh... Quelli i nostri veri i cattivi che sono che la cattivi di questo romanzo sono i ragazzini che la bulliggano, sono diciamo la tutti i violenti della nella storia parallela di cui ne parleremo però, insomma, cioè ci sono del, degli uomini estremamente violenti che sfruttano ehm, un gruppo di donne e eh, abbiamo tutta una serie di personaggi bene della Chicago bene che invece si rivelano poi mostruosi e poi ci sono dei personaggi ovviamente al confine che non sappiamo, anche perché eh, questa è una cosa che non abbiamo detto prima, questo è il primo di due. Eh, quindi sì, non sappiamo per star. Sì, certo. Però del secondo <ride> non ci sanno ancora notizie, quindi Ma lo sta no, quindi lo sta però ti lascia, cioè cioè no, non la trama eh, ti lascia molto è, è aperto e poi c'è una nostra cosa secondo me, insomma, che sì, almeno io la testo molto forte, eh rispetta i mostri, chi, chi altro sono questi mostri e perché le piacciono? Per me i mostri sono anche le emozioni e eh, a lei le, non ha paura, è una ragazzina che non ha paura di non solo vedere, sentire sentire delle emozioni, vederne nelle altre, ma soprattutto la capacità di rappresentarle. E questo è, secondo me, il salto geniale di tutto il libro è che ehm, le emozioni sono rappresentate, stanno lì, stanno in scena e ci sono delle scenote per rappresentarle, quali sono, per esempio, delle opere pittoriche, cioè ci sono dei delle tavole intere che sono copiateure di grandissimi quadri del 700 e dell'800 europeo nei quali di fatto eh, attraverso queste scamotaje si raccontano le emozioni della protagonista che entra dentro questi quadri, quindi io questa cosa l'ho trovata veramente un un, un, un veramente un, a un livello di artistico eh, altissimo, ecco. Ci sì, ricordiamo perché poi è difficile raccontare sì, eh. una roba, un fumetto del genere senza poter mostrare delle immagini. Eh, no, possiamo aggiungere proprio così in conclusione che il tutto è è come è disegnato su dei fogli a righe di un Sì, come se fosse un quadernone, sì. Come quaderno, fosse un quadernone, sì. Eh, con la spirale. Sì, i gastici quadernoni, quelli con, con la spirale e quindi per tutte le 416 pagine che è lungo questo libro, che è un libro appunto mermatone, come come si vuol si dire, sì. è un bel volume, e... soprattutto è tutto quanto accompagnato, no, sullo sfondo da queste immagini a righe da da quino, da quadernone che eh, che danno proprio anche il senso dell'opera della Ferris stessa, perché di questo si può parlare, di quando si parla di questo libro, di questo momento si può parlare tranquillamente di opera, perché è una roba enorme. E a me tutta questa roba mi ha dato una fascinazione per tutte le, per tutte le pagine dopo pagine, mi ha dato una fascinazione enorme, tanto quanto incredibile, perché non ricordavo di e eh, fumetti simili almeno letti negli ultimi anni. Poi magari sicuramente ci stanno esempi eccetera eccetera, io io non li ricordavo e mi affasciano tantissimo, mi uh ha -huh. affascinato come dicevi tu, tutti i meschiamo dage che ha trovato, le copertine, queste copertine horror che ha usato sistematicamente per dividere delle delle sezioni uh -huh. del libro. Eh, è enorme, la Ferris ha fatto un libro enorme, speriamo uh -huh. che esca non tra, non troppo tempo il numero 2, perché si uh -huh. sono <ride> alcune... No, perché sarà lì ancora non uscito, quindi uscirà però e lei dice poi, che ha una media di due pagine di una pagina ogni due giorni, quindi ha voglia che mancano te. più di 800 <ride> giorni. <ride> non, allora. non lo so, è eh, la no E però forse ci dice forse non so, sa, sta in chiusura, non voglio tediare, però ci dice forse qualcosa anche sui tempi di produzione, no, sì. dell'arte eh al di là di tutte le vicende, diciamo, di malattia, eccedere della protagonista, de, scusate, della della autrice, dell autrice, ma eh avere avere il tempo di produrre una cosa del genere, che è un'opera d'arte al completa, un libro mondo che chiamavano municipare e eh, è è un tempo obiettivamente obiettivamente lungo e necessario in cui la creatività deve cioè sedimentarsi e quindi eh, io personalmente aspetto però con impazienza, per carità, ma anche con una giusta dose di pazienza perché eh, perché bisogna anche dare mh, fiducia, no, al fatto che anche se esce tra 5 anni e eh, in qualche modo è stato il tempo giusto. Vorrà dire che c'ha voluto 55 anni tempo. sono stato il tempo giusto per questa autrice. Che dobbiamo fare? No, no, infatti, <ride> infatti lei aspettiamo sono anche <ride> ci mancherebbe, no? Pensavo per, vorrà dire che poi tra qua, quando uscirà ci rileggeremo anche il primo volume e io lo devo fare come forse nati, rifare si Ma no, guarda, fatto. per esempio è uscito ultimamente non perché a me il discorso il terzo volume di Berlin Ti che è Eh no, io eh, i primi due sono usciti anni e anni fa per leggere il 1/3 devo quantomeno armarmi a rileggere i primi due e non ho tempo. E quindi ho il terzo volume di Berlin là che il primo poi lo leggerò. Eh. Eh sì, prima o poi lo leggerò, io non ho non ho fretta, come dicito sono passati anni dall'uno all'altro e quelli possiamo aspettare di nuovo anche qualche, un altro po' di tempo. Viola noi vi ringraziamo preciosissimo. E eh, io ringrazio voi, grazie di avermi chiamato, mi fa un super piacere e eh, e eh, eh, eh, a tutti quanti che ho comprato queste cose. Sì, ricordiamo Edizioni Bau e Mil Ferris, libro. la mia cosa preferita sono i mostri, costa 29€ euro, che è un prezzo importante, 29€, euro, va detto. Ma mi hai dato un libro Eh, no, appunto, è che è un prezzo importante, però mm. posso dire e lo e lo dico per se... voi A me l'hanno regalato però questo tanto discorso, però per compleanno. No? <ride> <ride> però esso non è un libro per cui ce l'avrei spesi 29 eh, 29€ euro, veramente molto molto volentieri in formato grande, sì. un 20x25 <ride> enorme. Grazie mille. Mi sa che è caduta la linea con Viola, quindi Ricordiamo che eccomi, Viola. Ecco, ah, no, io avevo parlato di no. saluto. Grazie. Appresso alla prossima ciao. soprattutto. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao. ciao. Abbiamo fatto le ventura e 10 insieme a Viola della Libreria Tuba, abbiamo parlato di Emil Ferris e del suo straordinario la mia cosa preferita sono i mostri. Precedentemente avevamo parlato di altri due bei fumetti sì, e eh, abbiamo iniziato con Super Relax e Ultrachad negli anni 80 eh. di Dr. Pira e Nippon Folklore di Elisa Menini. Ci sì, sono tre libri che noi vi consigliamo, poi fate un po' voi fate Sì, sono bellissimi. Comunque quantomeno leggeteli, fateveli prestare, inventatevi qualcosa, comprateli tanto... in libreria. Sì, quantomeno comprateli in libreria, possibilmente nelle piccole librerie, noi non possiamo che fare e che che di che sponsorizzare le librerie indipendenti. Eh sì, le piccole librerie, quelle indipendenti, quelle che eh, hanno per esempio i fumetti, vanno io per esempio i fumetti li compro o nelle librerie che hanno una buona che danno spazio al fumetto, vado in fumetteria. Cioè nel senso, perché è giusto che chi promuove un lavoro poi abbia un uh, un rientro, non vado da che ne so, dal da, dal grosso distributore, nel grosso negozio a comprarmi un fumetto, anche le poi spesso e volentieri loro in uscita vanno sconti però. Fammi i signori eh, quelli eh, così. Derecizio di sigarette in meno. I signori sono quelli terza quattrini, è troppo facile per i signori coi soldi, perciò. Noi vi ringraziamo, abbiamo fatto le 21 e 12, oggi abbiamo sforato inizio dopo, finiamo dopo. Tabula rasa probabilmente giovedì prossimo, anzi, quasi sicuramente giovedì prossimo non tornerà, riposerà una settimana, però tornerà tra due e dovrebbe essere intorno al alla quattordici oggi è ventotto quindi o il tredici o il quattordici di di marzo torneremo con qualche romanzo mentre lo spazio per i fumetti ci sentiremo tra qualche settimana ciao buona serata a tutti ciao ciao